حيا على الله أكبر الله أكبر لا إله ما إله إلهاء الحمد لله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 an asdaq al hadis ki kalamullah fe khayr al hady hady muhammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharr al umuri muhtasataha fe inna kull muhtasata bid'a wa kull bid'a dalala wa kull dalala fi nar mesela mesela bir istekle haramlardan çəkinməlidir. Və bəzən haramlardan çəkinmək çəkinməyə də müsəlmanlara vacibdir. Və çəkinən məsələlərdən də biri kafirlərin bayramıdır. Kafirlərin bayramın qeyd olmaz. Çünki bu insanın müsəlmanın xüsusən əqidəsində xəlaliyət gətirir. Əqidəsini çərir. Xüsusən vəla və bəran məsələsində, dostluq məsələsində. Biz şafirlərini, əqidələrin, xüsusən də dinlə bağlı olan bəzi mərasimlərini keçirə bilməliyik. Çünki dost-düşman məsələsində o əqidədir ki, əhl-i sünivəlcəmanın vələ vəl-bara bu məsələdə bunu keçirən nabistliyi getirir, pozur əqidəsin. Zəiflədir əqidəni. O kafir bayramlarından da biri hansı ki, təxminən 10-15 ildir münafiqlərin vasitəsilə və ya olaraq qullu qıliyyənlərin vasitəsilə abrıqandı da yayılır, o da sevgilər günüdür. Və nə üçün bunu deyirik? Çünki vətənimiz heç vaxt bundan qabaq belə şey bilməzdir. Və sevgilər günü də kafirlən bayramlarındandır. Və əslində, bu günü fəsad yaymaqdır, zinanı yaymaqdır. Çünki bəzi, hətta firqələr var, hansısa gün olar üçün fahişi günüdür. Kafirlər də özləri bu günü zina günü anlandırıblar. Amma hansı ki, şəriət bu məsələnin sevgi məsələsini bizə aydınlaşdırıb və özü və həyat yoldaşı tapmaqın yollarını bizə aydınlaşdırıb. O ki, İslam dini sevgilər gününə qarşıdır. Bu, o demək İslam sevgiyə qarşıdır. Əksinə, İslamda sevgi məsələlərə aydın qeyd olunub. Və qəstə, məqsəd də, İslamda sevgi deyəndə nədir, hamı bilir? Amma onlarda isə, sevgilər günü deyəndə, sadəcə bir günlük, və ya bir gecəlik, və ya bir neçə bir əftəlik, İki cəmanın görüşməkdir, 5 mədələrlə yaşamaqlardır. Və bununla haramı halallaşdırmaqdır, zina, heç bir qət, heç bir hət qayda şəxdi yoxdur. Sadəcə, özləri üçün kəs çəkməkdir şeytani hissiyyətlər. Ona yola ki, İslamı baxandaysa, İslam sevgi deyəndə qəşk edib. Aradı məhəbbət, daimi möhkənləndirməyə əlaqəni. Ona görə İslam dini, sevgini bir günlə edəməyib. İslam dini, sevgini daim edəyib. Hətta İslam dini, sevgini bəyəndirib be ki, sevgini ithal edəsən. Hətta Növmün qardaşı var. Peyğəmbər sağlasan buyurur ki, əgər birimiz bir qardaşı seçsər, ona bildirin bunu. Dərimiz rivayə Və əmçinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selləm, İslam dinimiz, sevgini bizə sevəb görüb cənnətə dəfəl olmağa. Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm bir gün dəyir ki, andıçır Allah sələləyə və sonra buyurur ki, siz cənnətə girməksiniz hətta bir Allah'a inanmayınca. Və Allah'a inanmazsınız, hətta birbirimizi sevməyinizcə. Peygamber salatıdan buyurur ki, istəyirsiniz, mən sizə elə bir şey göstərim ki, elə gəsən sonu, bir-biri sevəsiniz. Dedilər, vəli, yapsınla. Dedi, salamı özə arağızda yayın. Salam həmsinin sevginin alaməsidir. Salam sevgiə yoldur. Mövkəlləndirməkdir, münasibət qurmaqdır. Qəlaqələni mövkəlləndirməkdir və bildirməkdir ki, sən başqalarına qarşı salamatsan, səndə xəyanət yoxdur və sahib. <coughs> Həmçin Peyğəmbər salallar üçünlə, biz həyatından gördüyü, necə həyat yoldaşlarına tevqini bildirərdi. Peyğəmbər salallar üçünlə, əgər Ayşe radiyalların hə, bir, təkən, bir qapıdan içərdirsə su, Peyğəmbər salallar götürərdi, O yerdən ki, Ayşə çıb, o yerdən çərdi. Bu sevginə alanaqdənindəndir. Və ya Peyğəmbər salasının xəstəli olanda, Ayşə radiyallahu anhə, misvaq istəyəndə, Ayşə radiyallahu anhə, dişlərlə sığardı, o misvaqı yumuşaldardı və Peyğəmbər salallahu aleyhi ve selləm misvaq ilə dişlərini təmizləyərdi. Və həmçinin, hətta Peyğəmbər salallahu aleyhi ve selləm bir qurban kəsəndə, bir sədaqədəndə o heyvan kəsəndə, o əddən zövcələni rəfəqələrlə, xədizəni rəfəqələrlə də yollayardı. Bu da zövcəsinə qarşı sevgədəndir. Hatta İslam dini ağlı olmayan məxlublar da sevməyi bizə göstərib Peygamber çalışan, buyurur ki, Uhuddanın barədə deyir, o bizi sevir, biz de onu sevirik. Çəkəmdir ki, İslam dinində sevgi daha kamildir və daha əsası var, güclü əsasa sövkənən, güclü sevgidir. Həmsin Rabbani-di, Rabbani tərəfdən gələn sevgidir. Və bəlkə görürsən ki, bu, gücün başa düşmürlər bu sevgini də. De. Deyirlər ki, bəlkə cananlar ki, mən sevib alacaqım. Və görürsən ki, elə olur ki, həyatını da etsevmir, evlənmir. Və ya sevənəcəm, asır aralandı, nələrsə, hər şey olur. Sonra 5 gündən sonra deyir ki, mənə sevmirəm daha səni. İntidim. Bunlar hamısı oyundur, oyuncağdır. Əksinə, təhqiyyətlar göstərir ki, sevgi ilə evlənənlər çox hissəsi 70-80 sonda başanırlar. Çünki onu sevgidir. Əsas nədir? Əsas alədə, qadın mənə münasibətdə istəyir, rəhmət, ona qarşı mənhəmətdə olmaq, ona qarşı mənhəmətdə olmaq. Allah ona görə Allah s.a.v. və min əyətihi ənxaləqə ləkum min anfuskum əzvacən ki, təşkunun iləyhə. وَجَعْلَ بَيْنَكُمَّ وَبَّةً وَرَحْمَا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاكٍ لِكُوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Rum, surat-i ilm birinci ayət. Nəçibu ayədə Allah səbəl-əsələlə və Ve haber verir ki o bizdən zövcələrimizi yarattı. Yarattı ki onlarda sığaçın olaq Yani zövcə əri üçün bir evdi ki insan elində rahatlaşar. Sövcədə Allah s. yaradıb, işmətlərindən bildi ki, kişi üçün tətkinlik, sakit olsun deyə və həmçinin arozda bir iştək və rəhmət bir düzə qarşı elətdi. Və bu bir fikirləşən qalın üçün yaxşı ibrətlər var. Ona görə məhsələ müsələlənlar çalışma lazımdır ki, İslamda İslamdaki Allah və Rasulü necə əmr eləyib, o cür biz gedəyib. Kafirlərin bayramına sevməyə O sadəcə cinadır, harama düşməyidir və qala-val-bara məsələsində əgidəvi çoğramaqdır. Ona görə amma İslam isə sevməyə əmr bizə zövcəni, əhl-i beyti, valideyni, xeyri, başqın səlməndən qardaşlarıdır. Və s. Ona görə nəbbada birdən bu günü qeydiliyəsəm və belə günləri qeydiləməkdən çəkirmək lazımdır. Dinimiz pakiləri, hamı da kamildir. Və hər şey bizi bəyan edib və göstərir yolum və kim bununla geçsə bu dinlə necət tapacaq bu dünyada və ahirətdə. Amma bayramlar, xüsusən də kafirlərin bayramı hansı ki dinlərinlə bağlıdır, əslində olan dinlərinlə bağlıdır, onları qeydiləmək olmaz. Rəyə də çəkinəsəm, sözü qoruy, əhl-i beyti qoruy. Allah Subhanahu taala bizi eşq fəaliyyətlərindən Allah Taala bizi bu gün e, bayramları qeydləməkdən və həmçinin əqrəbamızı, qonlarımızı, ailələrimizi qeydləməkdən çəkindirsin. <coughs> həmçinin yurdumuz, ölkəmiz həmçin üçün müsəmmal olan xəfadan, baladan qoruy. Yəni həmçinin məscidimizin açılmasına kömək ol. Əlbəttə ki, Ya Rab, onlara ilə ceza verir ki, ki, onlara olar, ilə şefa da bu dünyada. Amin. Ya Rab, sizi eşli faydınlardan et. Ya Rab, sizi dində sabit et. Ve o qardaşlar ki, əziyyət çəkirlər, çətinliyə çəkirlər. Ya Rab, onlara kömək ol. Aqulə ezə və astaghfirullah və ləkum və ləşəirin məsliminə min kül zəmd. Astaghfiru, innəhu huvəl gəfurur <gülüyor> الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون اللهم صل وسلم وبارك على الله اشهد ان لا اله الا